Сторінка тридцять дев'ята «Ми будемо сьогодні танцювати?» – запитала червона королева і зошарілася «Тієї ж миті найголовніший господар країни її, пан Підван перетворився на гарного юнака з крильцями метелика «Звичайно ж моя пані!» – мовив він «Дозвольте запросити вас на перший танок!» І він узяв червону королеву за тоненьку тарію. Залунала музика. Всі поділилися на пари і закружляли не чаїнки в горнятку. Але ж нам слід зайняти пану Ельмінію, зауважила блакитна королева, яку вже запросив до танцю незнайомий вусатий красень. Зараз мене закинуть у куток. Як це не раз я сама робила, коли поспішала до подруг, подумала Агнія. Добре, якби ще не носом додолу. Не хвилюйтесь, сказав пан Підван. Нею займеться стрибунець. І він тричі плеснув у долоні. Тієї ж мить. Звідки ляс виструбнув чудернацький джентльмен, схожий одним боком на смішне лупати жабеня, іншим на довгоного цвіркона. На ніжках він мав чобітки на високих срібних підборах, а з-під його зеленого кептарика виглядав тоненький хвостик і дзвіночком на китиці. Хоч тобі вже й час спати, звернувся до нього король. Все ж сьогодні для тебе знайдеться приємна справа. Ти маєш бути за кавалера пане Ельмінії.